moi boa tarde e un saúdo agarimoso a todos os ointes de Radio Cornellá neste novo ano que ven de comezar temos que celebrar a Castelau porque é o home que nos fixo e nos fará sempre mellores son as verbas con que o presidente da Fundación Castelau Miguel Anxo Seixas Eoane abriu O martes o acto cívico polo 75 cabodano do intelectual, político e creador galego que morreu no exilio en Buenos Aires o 7 de xaneiro de 1950 e que marca o inicio do ano castelao. Miguel Anxo Seixas, que interviu en representación das tres entidades convocantes, a Fundación Castelau, o Museo do Povo Galego e o Consello da Cultura Galega, sinalou que Castelau foi un persoeiro polifacético que sempre tentou conectar co povo. Sentiu a voz desas xentes, debuxou para elas, Escribiu para elas e deu dignidade o trasladar á prensa os seus rostros e os seus pensamentos na serie de humor Cousas da Vida, motivos entre outros polos que sinalou o povo galego lle otorgou a súa máxima estima escolleu no común dos seus símbolos. Por Pola súa parte, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lórez, asinou un bando no que fixou pública a adesión do Concello a conmemoración do 75 aniversario da morte de Alfonso Daniel Rodríguez Castelau a través da declaración do ano 2025 como ano Castelau. Neste 7 de xaneiro do ano 2025 que estamos a principiar, cúmprese o 75 cabodano do noso veciño Alfonso Daniel Rodríguez Castelau, cuxo pasamento tivo lugar no exilio, na cidade de Buenos aires Castelau escolleu ser Pontevedrés, en esta nosa vila ensinou, foi pai, teceu amizades e traballou con todas as súas forzas por Galiza dende a súa casa da Rúa da Oliva ate as aulas do actual Instituto Vallinclán, dende o Café Moderno ate o local do Partido Galeguista na Praza do Teucro, do Museo na Praza da Leña a Casa da Luz na da Verdura, do Piñeiral de Matalobos o Cruceiro de Estribela, dos xardins de Casto San Pedro a César Boente, toda Pontevedra sinte a pegada de Castelau. O bando foi tamén un chamamento ás entidades sociais para que participen na difusión e popularización da súa obra. E anúnciase que ao longo deste ano o Concello desenvolverá unha programación específica cos mesmos objetivos. Tamén no Museo de Pontevedra comezou o ano castelau cunha visita guiada, un concerto e unha proxección. A visita guiada a actuación de María Doceo e a proxección de Castelau de Chumbo a Verba desenvolveuse na tarde do 7 de xaneiro, día no que se cumpriron 75 anos da morte do intelectual galeguista. A visita ten unha duración de alrededor de 60 minutos e durante este ano repetirase o primeiro martes de cada mes. Ao longo do ano, o Museo de Pontevedra vai desenvolver máis accións conmemorativas. Hai que ter en conta que o museu custodia a maior parte da súa obra artística, ademais da súa biblioteca personal e importante documentación sobre unha figura clave para entender o século XX en Galicia dende o punto de vista artístico, eh, literario e eh, político. Ademais das actividades presenciais, o museo lembra que ten disponibles a través da web varias opcións para chegarse a obra de Castelau, explorar as obras que forman a súa colección, realizar unha visita virtual polas salas e descargar en PDF o libro Esenciais Castelau no Museo de Pontevedra, unha introducción a súa figura e a obra presentes nesta institución. Castelau sempre deixou claro o seu amor por Pontevedra Escribiu Eu vivín longos anos de ledicia en Pontevedra Aferrado a fermosura dos seus arredores Como a quem non pode desprenderse dos brazos mornos dunha noiva Eu devo a Pontevedra o melhor da miña vida E agora padezo saudades da súa paisaxe Tristuras de non vela e esperanzas de retornar a ela Empezo a ser vello e a vivir de recordos. Algúnas veces acode a miña memoria un cantar de requintada morriña. Vai tan longe a mocedade, está tan preto o meu fin, que as veces sinto vontade de poñer loito por min. Pero non é que o enloite a meu espírito porque a mocedade fuxise de min. É o apénome de non poder ir a Pontevedra, que é unha fonte de juventude, onde se curan os alfaces da bellez. Volver a Pontevedra sería mesmo recobrar a mocedade perdida. Penso que se morrese no desterro, os meus osos non se deixarían consumir até que algún anaquiño deles chegase a Pontevedra. Entón a miña alma cantaría gozosa este cantar. Xa morrín, xa me enterrei, e agora xa estou aquí. Nen a terra me comía sen despedirme de ti. Para sentir o orgullo de ser fillo da terra máis fermosa do mundo, eu rubo o pinal de Matalobos, que está enriba da irexa de Salcedo. Sento-me nas pedras do balado e chanto os ollos na ría que dorme entre veigas e florestas. Asisto a transformación dun día de sol en noite de luar. Alí sinto como en ningures a necesidade cósmica da patria e sei que son un anaquiño da eternidade galega, meu Pontevedra. E voume despedir co poema Alfonso Daniel Rodríguez Castelau de Darío Joan Cabana na voz de Suso Bamonde e remato cunhas verbas do rianxeiro que a fogueira do espírito siga quentando as vosas vidas e que a fogueira do lume nunca deixe de quentar os vosos fogares. Compañeiro Daniel De vida innumerable Como os astros doceo E os caminhos do mar Na tebre gosa noite Da patria inhabitable Temos de recuerdo con Toma unha luz al A ti falo Daniel Morto longe da terra Es noso e a tua luz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 De os bandidos ferravan A terrible victoria Do odio e do terror E ti fuiste l'onxe Predicar no deserto Pra de sume xército Que en desea mais loito E morriche es un día Sin ver es sempre aberto da volta Que a alma soñou la patria batida de todo explotado nacimos los hostillos tampoco lo quedó triste perturando curiosos tingcan el nuevo estado y un carro se alborada sin cabo ni come Ya vivo con compañeiros que oporta can a leves, ma todo desesperado, noutra va mar, prometemos cha terra con a Galicia firme, tres terras do teu sostén.